necredebla natura machino no mata roma corpo dum iar milo la romaro pachades sur lateiro in presca tutta senticio pri la, de la roma corpo pri quio di en havas kai di functias CERTE coro mancas multe por petiu mirinda organaro Tamen, num tempe pro rapida evoluo de la estienso de la meze pouco, eblas dire pedi, este presente atentinda que pensiga incuriosagem e enkelcai. E Corpo de plen plencresculo ravas dutcento seis ostoi, que vind de el ili estes em la mano. La jus nas quito e ravas tirca tritcento ostoi, Duma crescendo multa e ilim cunfandiges. La maço de la tuta ostalo de Romo egal valoras al de que vim procento de lia corpamaço. La roma e ostoa estas tier forticae que granito, capabla e el porte nao túnoi. La renoi filtras las tuta sango de la corpoo Tio bucho produtas mese 1 diz do litro da salivo. Lá oculhároi daudas cent que vindec taguem. Pliol 600 especiais de bacteriões já estão trovidas na roma bucho, e cais cientistas dizem que ela nombro de bacteriões em teu corpo parto essas mais Ou lá tuta de la planida. La nombro da bacterioe e nia corpo estas decoblo cobro de la nombro da coelui. Tio significa que nao deco de que producente de nia corpo consistas el bacterioe. N. de la roma umbilico milo e de da bacterioe formante ecosystemum tio grande que la Amazonia jangalo. Dum unu tago, la coro batas meses de cento mil folioi. Dum unu iaro, trite e que milionoi da foioi. La coro es lanura musculo muscolo que o neniam La coro capabras pumpi que vim litroin da sangue en dudec secundoi. per tio in un minuto o casas tri completa e circolada dela sangue e la corpo. La lunghezza de tio è sangue dutto il cunne arterio e veno e capillaro de plen cresculo estas prior centes de 1000 km. Tio estas che varoblo della circonferenza del atero Lafolículo e da rádio estas vivantes se da rádio memne. La massa do da cérebro estas no do do produto tuta corpo a massa, di de usas do de produto centro dela corpo. La cérebro há vas poximume cent milhárdos da neurônio. Ebrei e o diros que se pretia a feiro negravas, tam entiou que o interessides precia corpo, que o provas comprene que o casas endi, lebras pli facile que o necessas por prevente mal sanoi, caijuí pli plene la vivon.